А ці несподівано виразні портрети чомусь викликали фізичний щем в очах. Булат затамовував подих і намагався не блимнути в насиченій фосфоресцентними плямочками пітьмі, бо від щонайменшого поруху повік портрет розчинявся або відпливав кудись поза поле зору. Обличчя були не більш відчайної ложечки і вимальовувалися на відстані 20 сантиметрів очей. Портрети ніколи не повторювалися. І навіть коли то бував Юрко, то з'являвся щоразу в різних позах і ракурсах. Це була якась незбагненна пам'ять, сітчатки і зорових клітин, старі забуті фотографії, випадково знайдені на дні шухляд. А коли портрети не з'являлися, з, з пам'яті виринали справжні сцени реального життя. Здебільшого це теж була одна й та сама сцена – Даринка і їхній хворий син. Спершись на подушку Юрко малює сніг, якого зроду не бачив. Спочатку понамальовував голі дерева і жовто-червоне листя довкола на землі. А тоді починає все це зафарбовувати білою гуашчю. Даринка намагається повчати Юрка. Для чого ж ти намалював листя? Тепер я малюватиму сніг. Ватма не так білий. Там, де треба сніг, залишай папір чистим. Як це так? Юрко не погоджувався. Хіба сніг ніщо? Булат обережно втручається в розмову. Сніг чистий і пухкий. Він укутає листя білою ковдрою. Юрко задумливо дивиться на голі дерева за вікном. Треба спершу малювати листя, а вже зверху сніг. Даринка невдоволено косує на булата. Потім знову звивається до малюка. Листя ж однаково не буде видно. Навіщо ж воно собі? Булат у втручається. Воно то так, але ж ми всі знатимемо, що під снігом листя і суха трава. Мірко розважливо киває батькові, який точно зрозумів його неусвідомлені думки, а Даринка з осудом дивиться на Булата. «Ти не правий. Нащо все так ускладнювати? Ближче до життя?» Це тема їхніх постійних суперечок. Вона чудово вгадує хід його міркувань, довго дивиться на нього і каже. «Для чого ж обманювати самого себе?» Абулатові раптом починає здаватися, що Даринка все надто прив'язує до землі. Йому хочеться сказати щось таке про небо і хмари, але він мовчить. Нарешті даринка не витримує і розставляє всі акценти. Ми живемо у світі давно обчислених величин. Даринка математика, абстрактне мислення в неї зводиться до форму і цифр. А як же фантазія? З обережною впертістю нагадує Булат. Світ фантазії і раціональна величина те саме стосується і твоїх вічних ілюзій. Та сценка пригадувалася йому вже кілька разів, і Булат намагався збагнути алгоритм підсвідомого мислення, та це не підлягало аналізові і не вбиралося в одежу звичних слів. Уся причина в тому, по довгих роздумах мусив визнати Булат, що коли мої слова викликають у комусь опір, я й сам починаю сумніватись у їхній правоті. А найголовніше полягає в тому, що я намагаюся не думати про час. Сам себе задурюю, зітхав і крутився з боку на бік Булат. Жак Антуан прошепотів серед ночі. «Ви не спите?» «Не зважайте на оті мої теревені, масьє матрос. Я сам не знаю, що велькочу. Хай воно буде все тричі прокляте. У понеділок уранці Бурану щух, мов йому підтяли крило. І хоча з-за бар'єра тюленячої бухти виклубочувався сивий туман, видимість була досить пристойна. Люди гарячково зібралися і рушили шукати загублений чотири дні тому п'ятий склад – який мав їх урешті нагодувати, бо в суботу й неділю їм дісталось тільки потроху згущеного молока.